rumilën aur islam dega shkup ju prezanton emisionin djurmëve të të dashurit to Tere sa lexon dhe studion historinë e profetit sallallahu alejhi wasallam, e gjen atë të pasur në gjitha fushat e jetës. Nëse kërkon udhësi administrative, i gjện te profeti sallallahu alejhi wasallam. Nëse kërkon reforma shoqërore, i gjện në historinë e profetit sallallahu alejhi wasallam. Nëse kërkon energji shpirtërore, i gjện te profeti sallallahu alejhi wasallam. Në minutat në vazhdim do të flasim mbi marrëdhëniet profetit sallallahu alejhi wasallam me njerëzit. Sinepur shteti. Kushto këto minuta përmbajnë dimensione politike të cilat ekzistonin në jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Në këto minuta do të shohim se fjalat politike në atë kohë nuk kishte të njëjtin kuptim me fjalën politik në, në kohën e sotme. Sot ne politik kuptojmë përdorimin e gjithë mjeteve për të arritur qëllimin. Kuptojmë mashtrimin, gënjeshtrën, pa besimin është të rënsishme që duke studiuar dhe lezuar një një njarët të rënsishme nga jetë e profetisë sëralorit sëllëm, të mos harrojmë qëlimi final të ti, për cilin e mesajit hynur të njërzit dhe reformimi i jetës në tokë. Të gjitha një njarët që ndodhin, ndodhin pikërisht për këtë qëlim. Që njërzë vë ndodhë që në filim i caktojnë vedet një qëlim, për cilin do të sakrifikoj dhe do të lodhet dhe dhe dhe dhe d Por ajo që ndodh është se me krimin e familjes dhe angazhimin me punë të përditshme fillon të harroj qëllimin që kishte më parë. Kurse historia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson që çdo që e jetës, të vinë në rrethana të jetës kurrë të mos e harrosh qëllimin dhe synimin që ke. Ata të rinj që e kanë pasur si qëllim që të shërbein Islamit dhe kanë harruar këtë qëllim për shkak të rrethanave e ta mësojnë nga profetit sallallalli sallem se si t'i këthejnë për sëri. Në vitin e gjasht e migrimit, pasi kishtë përfunduar dhe beteje e hendekut, koreshët e kuptuan se nuk ishin qëparti bënin Mohamedit. Dhe rritani ishin për pjekur mantë të tre luftrave tjapin fund, por në të tri këto kishin dështuar. Në këto luftra kishin betur të vrar parje koreshëve dhe shumë njërës tjerë, veç kësaj, në të të të të të ishte domtuar rënd dhe tregtia e tyre. Kështu, ata ishin demoralizuar nga kjo tendje dhe e shihnin veten të paaft për të ndërmarrë luftë tjera me muslimanët. Të njëjtën ndjenjë përjetonin edhe munafiqët në Medinë. Ata ishin përpjekur ushtarikisht duke nënshkruar me koreshë të marrëveshje bashkëpunimi kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por dështuan. O munduan ta përçanin shoqërinë e Medinës me shpift dhe akuzat të pabaza, por edhe këto dështuan. Kur ston në vitin e 6 të emigrimit Medina po jetonte periudhë stabiliteti politik dhe shoqëror. Ajo tashmë ishte e sigurt nga armiqtë e jashtëm dhe armiqtë e brendshëm. Taniste kohë që muslimanët jetonin të qetë dhe në paq, kafdronin Zotin në xhamin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam të, të kënaqëshin me të mirat e kësaj bote. Por jo. Qëllimi final i Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam nuk ishte që të jetonin të i qetë, duke mos e trazuar kush. Por ishte quarja në vend e mesajit me cilin ishte ngarkuar Edhe ti, o oh, voladoj motr Me përkushtimin tënë në fe, me namazin, agjerimin, vendosin e shamis Mos mendo se e ke përcuar fen dhe gjithë shka për ty mbaroj Ti sa po ke hedhur hapin e par drejt qëlimit final Ti duhet të jetosh për mesajin hynor dhe sa a i të hyj në gjdo shtepi dhe zemër Sëdë shiron të ecësh në gjurmët e Muhamedit sallallahu alejhi وسellem, duhet të veprosh si ai. Edhe pse kurëshët në atë kohë ishin dobësuar dhe nuk e kishin ngënë për luftra të tjera, profeti sallallahu alejhi وسellem akoma ai kishte të vështirë me fiset e tjera arabe. Ato akoma respektonin autoritetin e kurësheve, për nuk mund të hynin në marrëdhëni me muslimanët dhe profetin. Vet se Melen e kurësha kjo pas e poshteti fetar ishte i qureishëve ata kishin qauën dhe haxhi kryei në Mekë për dal nga kjo dendje profeti sallallahu alejhi dhe muslimanët kishin dy rre alternative në 1 të hynin në luftë me qureishët luftë të cilën e kishin të garantuar se do e fitonin këtë radh apo në 2 të binin në ujdi me qureishët pasi shikësi që shatuar në Mekë e shi vrar disa muslimanë ishin dhe turvarte emigronin dhe u ishin marr pasuritë e tyre muslimanë dhe profeti sallallahu alejhi wasallam kishin në dorë këtë dy zili. Ishte era e parë që profeti sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanëve u jeptei për të zgjedhur mes luftës dhe paqes. Shumë njerëz mendojnë që Islami në themel ka luftën për zgjidhjen e problemeve, por vetëse nuk kanë fakte. Me këtë që themi, më kit çthemë, vërtetohet e kundërta. Në Islam themelor është paqja vetë në razat e veçanta ku nëpër këmbët e drejta. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam zgjodhi rrugën e paqes për të bindur kurëshit që ta lejoin që të përcjellë mesazhin. Kralë dhe se durtë të muslimanëve problemi qendronte akoma te kurëshit. Ata do të refuzonin çdo lloj ujdi me muslimanët për të lejuar profetin sallallahu alaihi wasallam të flasë fiseve për islamin. Në këtë kohë Pari e korejshëve përbëhen nga Ebu Sufjani, Ikrime ibn Ebu Gjehli, Radjali i Ebu Gjehlit, Safan ibn Umeje, Gjali i Umeje ibn Halefit, Suheil ibn Amri, e tjerë. Njërës të cilët kishin humbër të afrëm i të tyre në bedër dhe kjo e bëndit të ushtjen një orrejtje të thellë për Profetit S.A.S. dhe muslimanit. Për të arritur këtë, Profetit S.A.S. do të imponoj korejshëve për sëri plan në ti për të pranuar pacjen me ta të janë që përgadit i profetës sallallal e sallam e pa në ndër, a i pa sikurishtë në qabe me shokut e ti të cilët ishin qethur dhe kishin ruar kokat dhe ndieshin të qetë. Këtët profetës sallallal e sallam e komentoj ma atë që a i me muslimanët e tjerë dhe të shkonin për umre vizit e qabes. Idea për vizit qabes ishte një iniciativ e re, e cila vinte pas 5 vitesh luft edhe konflikte me koreshtë. Ajo vinte pasi kishin kaluar 5 vite nga emigrimi për në Medinë, për shkak të këtyre trajtimeve në Mekë. Tani do të shkojnë në Mekë për të vizituar Qaben, të parë më tosurf, në një kohë që atyre u ndaloi hyrja në Mekë. Nivëprimit i ulë i vinte koreshët në një pozicion shumë të vështirë. Kjo pasi ata nuk mund të ndalonin askund që dëshirojnë të vizitojnë Qaben. Kështu ata ndodheshin para tre zgjedhjeve të ndryshme në një ta pengonin profetin sallallahu alejhi dhe muslimanët që të hyjnë në Mekë për të vizituar Ka'ben, e kjo nuk mund të ndodhte pasi kureshet njiheshin si pushtet fetar në mes gjithë fiseve dhe se nuk pengonin asnjë që të vinte për vizitë Ka'bes. Nëse do të pengonin për të hyrë në Mekë, do ta humbiste pushtetin që gozonte mes fiseve dhe fise do të solidarizoheshin me profetin sallallahu alejhi dhe muslimanët, atëhë do të dëgjonin mendimet e tyre. Dhe ishte kjo ajo që kërkonte profeti sallallahu alejhi të i bënd të fiset, të të gjonin. Vesh kësaj, po të i pengon të diska atyllë mund të qonë të drejt një konfliktit kjetër mes korejshe dhe muslimanëve, gjë e cila nuk ishte në interesin e tyre. Nëndu, ta lejon të profetit S.A.S. dhe muslimanët të hynin dhe të viziton një qabe. Kjo do të ishte mesa shumë i qartë për fiset tjera, që tashme problemet me profetit S.A.S. dhe korejsheve ishin sheshuar dhe fiset dhe e dëgjonin kur të shkojit që flasë më islamin. Dhe në në tre, të binin një ujdi për të mos hyrë këtë vit në mekë. Edhe kjo ishte në interes të muslimanove, pasi pacja me koreshët, ishte pacje me fiset e qera. Kështu profetës sëralër e selem në gjdo rastë fitonte. Kështu vajtja për vizitë të qabesh përveqëlimit të saj, që ishte edhe dimensione politike. Bete një pikë shumë rëndësishme, të cilën kurejshet mund të përdornin si justifikim për të mos i lejuar muslimanët të hyrinë në mejkë. Ajo është se kurejshet mund të përhap një fjalë që Muhammed dhe muslimanët kanë ardhër të luftojnë dhe jo për të vizituar qabën. Për shmangun një veprim të tilë, Profetis S.A.S. vendos një plan që të tregojt gjithëve se nuk shkon për luft, por për vizit qabës. Gjëja e parë që bënë për këtër është se një Vizitën vendos ta bëj në një nga muajt në të cilën ndalohej lufta dhe vrasja. E dyta është se vetëm muslimanëve ai mori për vizitë Qapës edhe ata që nuk ishin muslimanë, por i dhëtar. Kushdo që dëshironte të, të vizitojë Qapën nga fiset që rrethonin Medinën, ishte i lirë të merrte pjesë në këtë karvan. Në rast të luftës as me Qurëshit, profeti sallallahu alejhi dhe sellem përballej me ta vetëm me muslimanët, kurse tani që ishte rast për paqe, i merrte edhe jo muslimanët. Ço ka dhe një kuptim tjetër shumë të rëndësishëm, që profeti Sallallahu Alejhi Selam e përkrah idenë e bashkëjetesës me jo muslimanët. Edhe nëse do të pengonin Kureshit, ata nuk do të pengonin vetëm muslimanët, por edhe jo muslimanët, dhe kjo do t'ju humte pikë para fisëve të tjera. Mesa përmendëm, profeti Sallallahu Alejhi Selam mori me vete edhe kurbane për të therrur të qabbja, dje cila ishte dhe kjo një shenjë që musliman nuk po shkonin në luftë për umre marja kurbanëve bëhe me qëllim që nëse nuk lejo ishin të hyni në mek umre në që e humbiste dhe ta shdëmtonin duke theru kurban gjitha këto masa profetës sëraluar i selem i merte me qëllim që të të të ronë të koreshët që të pranonin pachin muslimanët që kishin emigrua nga meka ishin shumë të gëzuar për këtë ata dhe të mund të këtheheshin në vendlindje pas gjasht vitesh gëzimin dhe omisionit e tyre nuk mund t'i kuptoj vese një që është provuar me largim nga vedlindja dhe nuk ka mundësi të kletë për sëri. Në umre atyre që do të shkonin për umre ishte 1400 vetë dhe me ta ishin 40 kalorës për të mbrojtur. Pasionisën për në mekë kër e shëtë morën vesh mbiqellimin e muslimanëve dhe ubetuan që nuk do i lejonin të hyri në mekë. Për këtë Qureshët përgatiten 200 kalorës në komandën e Khalid ibn al-Walidit, dhe i zuron jashtë që të krijonin precedent për konflikte, që para se të hynin në kufijtë e Mekës. Kjo, pasi po të hynin në kufijtë e Mekës, veti pengonin. Kjo do të komentojë, sigurisht u penguan nga vizita e Qabas. Kurse po të pengoheshin që rrugës, kjo do të ngjante më shumë si konflikt dhe luftë mes tyre. Dell Khalid ibn al-Walidit me 200 kalorës Vëpresi muslimanët në një vend jashtë kufijve të Mekës. Informatorët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, Talha ibn Ubeidillah dhe Sa'id ibn Zedi, e njoftojnë për këtë plan të Quraysheve dhe vendodhin në Kalorësve, pse kanë veshur veshët e luftës dhe janë betuar që nuk do lejojnë asnjë të hyjë në Mekë, edhe sikur të vdesin të gjithë. Profeti sallallahu alajhi wasallam i udhëtoi të çerrove dhutha. Më jepni mendimin tuaj o njerëz. Qovat e bobekre po dhe i thot, ne nuk kemi da që të luftojmë me asë kënd, por kemi dalë për umre, por nëse na luftojmë, edhe ne dojë luftojmë dhe i luftojmë dhe i re sa ta përfëndojmë umre. Profetë S.A.R.A. nuk u përgjithë, por u dretua nga njerëzë dhe tha, kush për jush dindë një rrugë qeter që ti shmangemi halidit me kalorës? E mënyrën se si me ndonë të Profetë S.A.R.A. të vjenë të që të rrinë musliman e kufezojnë në fejnë vetëm në të falur a gjërim haqë e tjerë të cila sigurisht që kam vlerë në tyre pas e e furnizojnë trupin edhe shpirtin me energji dhe harojnë të planifikojnë si duhet për të ardmen ne kemi nevoj për të rrinë që të studiojnë në fushën e politikës ekonomisë njerës që jetojnë me realitetin dhe mundohen të kontribojnë në fushët e nevojshme Nëgumusemanë çohet dhe i thot: "Un um di një rrugë që i dërguar i Allahut, por asht rrugë e vështirë për tu kaluar." Kët rrugë ndoqi profeti sallallahu alejhi dhe selam së bashku me axhin tjerë dhe vazhduan të ecin me gjithë vështësitë të rrugës. Dhe sa ndisën kët rrugë në një vend të ngushtë, profeti sallallahu alejhi dhe selam shikoi një qen me kulishet e saj të ulur në rrugë. Profeti sallallahu alejhi dhe selam u thot shokove: "Ndylshojeni rrugën dhe mos i trembni." Kështu vazhdojnë rrugën dhe sa arritën një vend që quhej hudebije Në të milje lërgmekes Me të arritën në hudebije Devja në cilën të u tëton të profetës sërallal e sellem ullet papritur U përpoqin që ta qojnë dhe të vazhdojnë rrugën Por ajo sa po u quha ullë përsëri Kure pan që nuk po lëvisë, than Por në këndërshton devja Profetës sërallal e sellem u tha Nuk në këndërshton devja pasi nuk e ka zakon këtë, por e ka penguar ajo që pengoj elefantin, elefanti e brehas që do në të prishqabin. Elefantin refuzoj të lëviz në djetim të qabes si respekt për të, ku se devja, së kërjen gjente që po të hyrë në mejk, mund të ndothe konflikt. Kështë një shenjë për profetës S.A.S. që të mos për paron të më tejpër. Dhe i sa vendosën të presin atë vendë, Profeti sallallahu alaihi wasallam tha. Për Zotin, nëse Qureshët do më ftojnë sot në një marrveshje me cilën do të respektojmë farefisin, njëri tjetrin, do ta pranoja. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët ndryshuan mendim për të hyrë në Mekë, dhe vendosën në një vend ku ishte një pus. Profeti sallallahu alaihi wasallam i pyet: A jeni në ndonjë pus këtu pranë? Po i thanë: Për është tharë, profetës S.A.S. u kërkoj pak uji me cilin mori abdes dhe filloj të lutet. Pas ju lut u tha, hidhe një uji në pusë. Dhe musliman të hodhen, më pas mori një shigjet dhe u kërkoj që ta ngullin në fund të pusit. Me ta ngullu shigjetën në fund të pusit, shprathe uji me cilin plëcuan nevojat atyre për 20 ditet që qëndruan aty. Ka shtu, kjo ishte një mrekulli. Kjo mërëkulli, pa gjithë cilësive dhe aftësive si politikanë, reformatorës socialë e tjerë, erdi për të reguar se cilësia më e rëndësishme për Muhammed S.A.S. është se a i është profet i dërguar nga Zotit. Me qëllim që të mos mendoj kur se profetit S.A.S. gjitha këto aftësi i kishte pasi ishte i talentuar. Indodhë kjo mërëkulli që të vërtetoj se a i në rratë të parë është i dërguar për Zotit dhe profet i ti. Vet orientalistët vuajn shumë nga kjo ndodhë. Që pasi ata, derisa flasin mbi aftësitë politike të Profetit Sallallahu Alei dhe Sallem, vjen kjo ndodhë dhe i bën konfuz, pasi kjo tregon që ai ishte profet në radhën e parë. Ata që duan Profetin Sallallahu Alei dhe Sallem ta vendosin brenda një kornize të caktuar, ose politikan i aft, ose reformator social, ose orator të dorës së parë, etj, po në fakt Profeti sallallahu alejhi wasallam i kishte të gjitha këto cilësi dhe ishte i dërguar prej Allahut. Në kulmin e karrierës së tij politike vjen kjo mrekulli e cila na tërheq vëmendjen që Muhamedi mbi të gjitha është profet. Khalid ibn Velidi duke parë që profeti sallallahu alejhi wasallam me muslimanët nuk po vinte e kuptoi që mund të kishin ndërruar rrugë dhe shpetoi për te kurëshët që t'i lëmbroi këtë lvizje. Me të marr vesh kurëngën se profeti sallallahu alejhi wasallam kishte arritur në Hudeybiye, mbledhin menjëherë kryetarët e fisëve përreth Mekës. Kështu, erdhi kryetari i fisit Huza, i quajtur Budhel ibn Warqa, kryetari i fisit Ahabish, i quajtur Huleis ibn Al-Kame, vjen edhe kryetari i fisit Thaqif në Taif, i quajtur Urwa ibn Mas'ut. Kështu, u mblodhën këta të tre me tre veta nga paria e kurësheve i krimi Ibn Ebi Gjehli, Safan Ibn Umeje dhe Suheib Ibn Amri. Në këtë takim mungon të ebu Sufjani për shkak të humbjes në beteje në hendekut. Për dalë nga kjo gjendje e kryuar, profetis S.A.R. Allah a. A. dërgon të koreshët njën nga shokët e ti për të biseduar. Kështu ndërgon Harash Ibn Umejen të cilit i thot. Hip në devën time dhe thua ju, ne kemi ardhur për umre ne kemi me vete edhe kurbanët. Nuk kemi ardhur për luftë dhe me të përfunduar umrën do të largohemi. Me këtë fjalë kuptojmë që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u propozoi marrveshje, që pasi kurëshët nuk ishin të përgatitur në këtë kohë për marrveshje. Në këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam shfaqet dhe si negociatori i aft, negociatot në vetvete janë edhe një dije dhe art në të njëjtën kohë. Ti je negociator i, i suksesshëm, duhet që të marrësh sa më shumë për veten, të japësh sa më pak. Qëllimi kryesor i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem në këtë bisedimë, përveç për paqes, ishte që ta linin të qetë në përcjelljen e mesazhit të tij hynor. Kurëshët nga ana e tyre dërguan kryetarin e fisit Huza, Budail ibn Warqa. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur e pa nga larg duke ardhur u fat të pranimshmeve. Kjo është buri menqur, kjo njeh mirë njerëzit dhe fiset. Me të ardhur Budel i bon verka, u ull para profetis salallalli sallem dhe filluan të diskutajnë. Profetis salallalli sallem pasu dhe gjithë fjalit e Budelit, i tha. O Budel, u thuaj atyre që unë nuk kam ardhur për luft dhe nuk duha të luftoj mas njerin, ajo për cilën kam ardhur është umreja. U thuaj atyre pra kurejshëve, që lufta i ka rraskapitur dhe interesat e tyre ekonomike janë dëmtuar rënd. U thuaj që nëse duan të caktojnë një periudhë paqeje, un pranoj. U thuaj që të më lënë të lir të flas njerëzve mbi fein, dhe u thuaj që nëse dëshirojnë të pranojnë fein, të cilën do ta pranojnë njerëzët e tjerë, do më bëhet çefi. Thuajë që nëse nuk më lënë të lir me njerëzit, dhe nëse nuk pranojnë paqen për zotin që nuk ka zot tjetër përveç tij, Të t'i luftoj deri në vdekje Në këto fjallë Profetis S.A.S. u dupëson të moralin Duhë thoshte që edhepse koreshët tashmijat të dobet A i shte gati të pranon të pacjen me ta Kushti vetëm që kërkon të ishte Ta linin të lije të fliste njerëse Kër i dëgjoj fjallët e ti Budejri i tha E kuptova të që the Dhu u largua E të vajtur të koreshët u tha Ogñarës, mos u përballni me një burrë të till. Për Zotin, ai ufton në gjërat më të mira të kësaj bote. I Krimi ibn Jehli ia qethëu. Mos na fol mbi të, por i thua që ai nuk do të hyjë në Mekkë me forcë, pasi do ta shajnë të gjithë arabët. Uroi ibn Mesudi, kur e tarfisi i Thaqif. Sa çares kjo i Krime? Pse refuzon të dëgjosh çfarë ka thënë Muhamedi? Mir, vocë ji Krime. Ater budeli u tha Ai nafton për paqe dhe nuk ka ardhur për luftë. Këtu ka ardhur vetëm për umre. Prandaj unë u them që ta lini të vizitoj qaben. Unë me fisin tim do të largohemi tani. Te mori pjestarët e fisit me qëllim që të cilin ardhur dhe u largova. Pas kësaj Qureshet i dërgoi një tjetër, me Kris i vën hapsin. Kur profeti sallallahu alajhi wasallam e pa nga lart duke ardhur u tha të pranishmave. Ky është ipabes. Profeti sallallahu alaihi wasallam i studionte dhe mblidte informacione para se të ule mi dikë të negocionte. Është rëndësishme për çdo që negocion që para se të ulet në bisedime ta njoh mirë atë me cilin do të negocioi. Pasi u takuan, Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha të njëjtat fjalë që i ja tha Budelit më parë. Kurëshët i dërgouan përsëri një të tret, Quleys ibn Al-Kamen, kryetari i ficit e Habish. Lërisa Profetë S.A.S. e pa nga larkë u fatë të pranishmëve Kjo është një burë që i respekton vendet e shenjta të zotit pra qabën Pra ndaj i nëzini kurbanët para ti që ti shohë dhe e ngrini zërin me telbiji Me të parkë këtë skemë hulej si vë nalkame u këthuje me njëherë pa u takuar Dhe shkojt e kureshet të cileve u tha O kuresh, ju i lejoni njërësit më të ule të vizitojnë qabën ndër nuk e lejoni djalin e Abdul Mutalibit. Nëse e pengoni, të gjithë arabët do të flasin për këta. Kure dhe të këtë. Kur e dëgjuan kurreshët të flasin këtë mënyrë, e thanë: "Ulu, o oh, Uleys, se nuk e vësëni një nomad që nuk kupton gjë." Uleys i zemëruar u hakthan: "O oh, Kurresh, për Zotin, nuk kemi hyrë në aleancë me ju për gjëra të tilla. Si të pengohet dikush që ka ardhur të madhrojë qabën? Betohem në atë që ka jetën timen në dorë, që ose du të alejoni të hyjë në mejk, ose unë dhe gjithë fisi im lërgohemi. Aterë kureshët randë akord që du të dërgojnë urve e ivan mes udhin. Para se të niset, a ju tha kureshëve, du të bisedoj me të për me një kusht. Nëse bie dë akord me të, mos më këndrështoni. Shko dhe bisedoj me të, i tha. Ka shtu, Niset Urve ibn Mesudit që të diskutojë me Profetin Sallallahu Alejhi Selam. Urve ibn Mesudit ishte nga ata që i dëbuan Profetin Sallallahu Alejhi Selam nga Taifi kur shkoi të kërkojë ndihmë. Ai ishte i bindur se nuk kishte zgjidhje tjetër veç marrëveshjes për paq. Por ajo që kërkonte në këtë takim ishte që të fitonte sa më shumë pikë për të ulur moralin e muslimanëve. Me të takuan me Profetin Sallallahu Alejhi Selam ai tha: Nuk shoh të kel grumbulluar rreth vetes vetë si çoban. Shohë që ke ardhur në vezën nga cila dole, për ta goditur dhe thyjer. Por, koreshët kanë veshur lëkurat e tigrave dhe dhe të të luftojnë deri në pikën e fundit e gjakut. Unë shohë që këta njëre që ke ti në esër, ditën kur të ndeshesh me koreshët dhe të baktisin duke janë bathur nga të mundit. Në dy krate, profetës S.A.S. që ndronin Ebu Bëkri dhe djali i gjatëgjaj të Urve i bën Mesudit, Mugire i bën Shube. Të dy kishë nëveshur veshit e luftës, ma di kishë nëveshur dhe helmetën e kokës dhe nuk njëheshin. Kështu, Urve nuk e dinte që djali i gjatëgjaj të ti ishtë aty. Dhe sa i po i fliste profetës S.A.S. e këto fjal, Ebu Bëkri zëmëruar i thot një fjal të rëndë dhe i thot, A ne e braktisim të Urvën Mesudi i shtangun nga fjalët që dëgjoi e pyeti Profetin sallallahu alejhi dhe sellem: "Kush është ky që më ofendon o Muhammed?" Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ja ktheu: "Ky është Ebubekri." Ebubekri kishte ndihmuar më parë Urvën në tregti, prandaj Urvë ja ktheu: "Për Zotin o Ebubekr, nëse nuk do të ishe një i mirë, të cilën nuk ta kam shpërblyer, do të dija si të përgjigjem." Më pas dhe risa fliste me profetit sallallahu alaihi sallam e kapte për mjekre dhe tërhishte si mënyrë për buzje. Me këta e kërkonte që të doblësoj moralin e profetit sallallahu alaihi sallam dhe muslimanove. Por djali gjagjajt e ti e godise me këllëfin e shpatës në dorë sa herë që prekte mjekren e profetit sallallahu alaihi sallam duke i thënë. Lërgojë dorën nga mjekra e dërguarit Allahut. Ur dhe ngriti kokën drejti pej puet profeti sallallahu alejhi wasallam kushërd ky profeti sallallahu alejhi wasallam ia ja ktheu a nuk e nje ai tha situaj me fytyrë të mbuluar er djali i xhai tënd i tha profeti sallallahu alejhi wasallam më pas urdhroi mugirin që ta zbule fytyrën më pas profeti sallallahu alejhi wasallam i kërkoi të presë derisa ai dhe muslimanët të falshin ai i kërkoi shoqëve të tij të silnin ujë për të marrë dhës në këtë dëshirante të të regoj se sa e donin shokët dhe se kuru nuk mund të abraktisnin. Me të filluar të marrë abdes, shokët e ti e pristin ujnë abdesit në duart dhe e frukonin ujnë për trupi. Kuru këthijet e koreshët u tha, O koreshë, leren e Muhamedin të bëjstidoj, për zotin, unë kam takuar mbret Cezarin, Kisran dhe Njëgjashijun. Për zotin, nuk kam par njëri të respektojnë një tjetër, a gjësi që respektojnë dhe i duan shokët e ti Muhammedin. Kura i mërë të abdes, ata shtyë eshin kushtë të marë ujnë abdesit e ti. Asë një pretyre nuk e shikhte me i natë kur, kër u flise të gjithë ullin kokat, përvec dy burave të cilet kure shikhtin në fityr i buzëqeshtnin dhe kuri shikhte u buzëqeshte. Ata ishin Ebo Bekri dhe Omeri. Brindja dhe ideja që kryoj urve Ibn Mesudi, Ishte si rezultat i bashkëve primeve mes profetis sallallahu a.s. dhe shukove të ti. Ishte si rezultat i respektit të ndërsjel që kishin me styre. Ishte se profetis sallallahu a.s. mërte mentimin e tyre në qështje madhore dhe vendimtare. Problemi që vuan qeverit e sot me është pikërisht kë. Ata nuk kam bashkëve primë dhe bashkëpunim me popullësin dhe respekti dhe besimi me styre është i humburë. Nëse kërkojmë të zhvillojmë me vendin dhe të ecin para Dua që të kthehet besimi dhe respektin dërsiel mes qeverive dhe popullet Dukë pa që negociatët dere atërë nuk ishin dhënë rezultatet që kërkonin Kure shën vendosën që të dërgojnë në halit i punvelidin në kryet e një grupi kalorës Dhe të përpicheshin të kryonin konflikte me muslimanët Kjo do të ishte arsuje shume mirë për të mos pranuar pachen dhe për të justifikuar parafiseve tjera arabe që ishin muslimanët, ata që i filluan luft. Kështu, ata e dërguan në halit më velidin me 7 djetë tjerë dhe i kërkuan që të hynin në kampin e muslimanëve dhe të rëmbenin 2-3 për i tyre me që dhim që të ishte si fillimi konfliktit. Fillimi shtë halidi orderoj 14 për njëzëve ti të hynë në kampin e muslimanëve për muslimanti vërejt i marin dhe i nisin për të koreshet telido në Kuaj. Ky ishte një mesazh shumë kuptimplot për Qurëshit, pasi u thoshin se ne jemi për paqe dhe jo për luftë, me gjithë mundësi që kemi për luftë. Shoqëruesit e tjerë profetit Sallallahu Alaihi dhe Selam i urdhëroi që derisa shkoin për në Mekë të kalojnë pran fisit e Habesh. Profeti Sallallahu Alaihi dhe Selam, duke parë që akoma nuk kishte arritur një marrëveshje me Qurëshit, vendos të dërgojë një dërguar tjetër që të komunikojë ti vetë Umres ka ardhur të kërkoi edhe paqe me ta. Për këtë vendosi të dërgojë Omer ibn Khatamin. Por Omeri ia ktheu. Un u fiksova me Kurayshëve pasi nuk kam ngafisi im ndonjë që të më mbrojë prej tyre. Kurayshët nuk e harrojnë armisin dashpërsin tim e ndetyrë, por të propozojnë një burrë që ka akoma autoritet në Mekk, Uthmani ibn Afani. Profeti sallallahu alaihi wasallam ia kthen të vërtetin e kje thënë, Omer. Pashe e thirë Uthmanin i tha, O Uthman, shko dhe thua ju, unë kam ardhur të bëjë umrën dhe kam marrë dhe kurbanët, tjë dhe shtu propozoj një periud paqeje me snesh. Kur arriti Uthmanin në mek, të didhë kureshët e pritën mirë, pasi ishte njëri i respektuar nga gjithë. Duku përqedhë fjalet e profetis Sarallalli e Sallem, Uthmanin i syti më bandë nga qabja, duke e parë me madh Kur ai shkuan këta banka t'i than, "Uthman, shko dhe bëj e t'avafin, nëse dëshiron." Por Uthmani u ktheu, "Unë nuk mund të bëj t'avaf para të dërguarit të Allahut." U dëshmua edhe njërë respekti dhe dashuria që gëzonti dërguari i Allahut sallallahu alejhi wasallam në mesin e shokëve dhe muslimanëve. Uthmani parasht nisi për të biseduar me Qurayshët. Profeti sallallahu alejhi wasallam i kishte kërkuar që të takojmë muslimanët që nuk kishin pasur mundësi të emigronin dhe të sigurojë që ishin mirë. Shumë mirë, profetë S.A.R.A.S. mund të kërkon të utmanit që të nëzistë muslimanët brenda mekës për trazira, që të ju aletsojë qështën muslimanëve dhe të i vendosë kurejshët para dy zjarëve. Por, këtë profetë Mohamed S.A.R.A.S. nuk mund të abëndi. A gjithë mund të respekton të vlerët e shëqërisë dhe nuk mund të nëziste revolta brenda sajë. E një të gjë, u kërkohet sot muslimaneve në përëndim që të respektojnë ligje dhe traditet e vendu kjetojnë, por në të njëtën kohë të ndihën krenarë që e ja musliman të ke mos të braktisur vlerat e tyre. Këtë e litë të musem nga vetë profeti Muhammed s.a.r. Allah, a.s. e gjë qëndërimi të utmanë në mekë, kër eshën vendosin që ta mbajnë si pengë dhe mos të lejojnë të këthehet të profeti s.a.r. Allah, a.s. Me qëllim që muslimanët të umbinë, të ruanë dhe të bëjnë ndë një hapë të kabuar, me cilën koreshët dhe të justifikoheshin parafiseve arabe. Ata që i lehemruan, profetën sër Allah a.s. i thanë që Uthmani është i vrarë. Të gjitha i duronë të profetën sër Allah a.s. por pabesinë dhe të ratinë nuk mund të lejonët. Me njerë thirë e shokot dhe muslimanë të tjerë dhe u thaë, është vrarë Uthmani. Kush më je besën për të vdekur që gjithë vrapuan duke dhe në besë. Po të shojme vëmendje, gjithë dhe që profetisë sër Allah, u akërkonte muslimanëve, atë e bindëshin. Filimisht u kërkoj që të dalin për të vizituar qaben dhe ju bindën. Pasa u kërkoj që të bëjnë pace dhe ju bindën. Tani u kërkoj të që të luftojnë për pabesin dhe utmanit dhe ata ju bindën. Më pas du të kërkoj përsëri të bindë akord për pace dhe përsëri do i bindën ata vlerësonin situatën dhe i përgjigjeshin thirrjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Kët moment e pëshuna dhe Kur'ani ku thot: Vërtet, Allahu t'i kënaqë me besimtarët kur ata e nënhiënë aty drurit të zotoheshin ty dhe ai e dinte se ç'kishin zemrat e tyre. El-Fath 18. Më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: O Zot, unë dëshmoj që Uthmani doli për të ndihmuar mesazhin tënd dhe të dërguarit tët. O Zot, unë njëm aji që të jabë besën në vend të ti Njërë ndorë e shtërëngoj me qetërën Dhe pse dinte, sotë mani kështë e vdekur Përgatit e muslimanove për luft I morën vesh dhe koreshet Dhe kuptuan që zhjide vetë me tani ishte vetëm të kërkonin pach Kështu, ata menje e dërgua një përfaqësues të tyrin Suheil i bën amrin Që të nëshkruj marveshjen e pachës Me të pa e profetë sallallahu a.s.m. u po vjenë Suheil i ben Amri, zoti për në i lehtëson gjërat, ata e ka ndërguar këtë burë pas i duan paqë. Me të ullur, Suheil i ben Amri filloj të kërkojnë gjësë për vënesën e Uthmani i ben Afanit dhe për 40 personat të cilët këshin hyrë në kampin e muslimanëve, që muslimanët i këshin këthyër në meket e litur. Për filë sërë Allah vëllë sëllëm e pyëti, që fa dëshironë në Suheil? Në gj dhe të mos hysh në mekë këtë vit. Vitin që vjen, mund të dhini, por të parma të othur dhe të mos qëndroni më shumë se të redit. Profetës Aralla, al a.s.m. ju përgjithë, po, o Suheil, që fa të shiron tjetër? Suheili e tha, qëdo musliman që vjen nga mekë apo në Medine, të mos e pranosh, dhe muslimanet që ljargojn nga Medina për në mekë, të mos i këthejmë. Pas kësaj, Profeti sallallahu alejhi wasallam e pyeti: Po si këmbim çfarë jepni Suhel? Suhel i ia ktheu. An pushim mes nesh për 10 vite. Profeti sallallahu alejhi wasallam i kërkoi diçka tjetër Suhelit. Kushdo që dëshiron të hyjë në aleancën ton, le të hyjë. Dhe kush dëshiron të hyjë në aleancën tuaj, le hy. të hyjë. Pamë të parë duket sikur ata që humnin nga kjo marrëveshje ishin muslimanët por në fakt muslimanët fitoni nga kjo marveshe, ishte hera e pa që koreshet i njihni muslimanët si shtetë dhe si fëqi. Amar i bën Asi, kër e dëgjë këtë marveshe, u lagua nga meka duke thënë, kjo ishte fundi i koresheve. Ajë që shkruan të pikat e këse marveshe, ishte Ali i bën e Vitalibi. Nërësa filloj të shkruaj, si që e dikton të profetis sallallahu a.sallem, me imre në Allahut, mëshiruusit, mëshirbërësit, Suhejli ndërhyri me një herë dhe i tha Prit, kush ashtë ky më shirruesi dhe më shirëbërësi? Jo, shkruaj vetëm me emrin të ndë, o Zot Dhe ali ju e fshiu dhe korigjoj Më pas profetës sër Allah a.s. filloj të adiktoj pjesën tjetër të marveshës Kjo është ajo që Mohamed i dërguarja Allahut Por përseri Suhejli ndërhyri dhe i tha Kuska thënë se je i dërguarja Allahut? që kur të abesonim se je i dërguarja Allahut nuk do të luftonim. Shkruaj e emrin tëndë dhe të babaj tëndë. Po, ja këtheu profetisë sër Allah aleshelem, me gjithatë, unë jam i dërguarja Allahut, edhe nëse ju më përgjënjë shtroni. Më pas ju dretu Aliju dhe i tha, fshi o Ali, por Aliju për gjithë, për zotin, kur nuk e fshi? Profetisë sër Allah aleshelem i tha për sëri, fshi o Ali, pas i mund të dhe një dit që të jesh në një kuvent të tilë nën presion. Këto fjallë, Aliju dhe t'i kuptoj më mirë pas 20 vitësh në konfliktin që ndodhi mes ti dhe disa muslimanëve. Pas e ordëroj përësëri të afshi fjallën i dërguar i Allahut, por përësëri Aliju refuzoj. Atoherë, profetës sër Allah, lejo al sallem, e pyeti se ku ishtë ajo fjallë, pas e nuk din të ledzim. Pas e Aliju ja të regoj, profetës sër Allah, lejo al sallem, e fshio. Dërsa shkronin pikat e marrëveshës, muslimanët shikonin të habitur dhe pyesin njëri tjetrin se si ka mundësi që profeti sallallahu alajhi wasallam i pranon këto kushte. Më pas u shkruan vetë pikat e tjera të kësaj marrëveshje. Pushimi i luftës për një periudhë 10-vjeçare. Jo plaçkitjes dhe pavesis. Ku i dëshirojnë të hyjë në aleancën e Quraysheve është i lirë, te ku i dëshirojnë të hyjë në aleancën e muslimanëve është i lirë. Në këto të qastë e ndodhë dhëshka që shqetsimin e muslimanave e shtonë në dhe më tepr Njën gjalli Suhejli bën Amrit e Bujendeli si musliman A i kishtë pranuar islamin më parë në Mek Por Mekasit e kishtë në lidoj që të më shkojt e muslimanet Gjatë kësaj kohë a i kishtë mundër të zgjidhet dhe erdi në atë të qaste të profetit sër Allah a.s. Të këtë vrapuar e thëristi O musliman, o e dërguarja Allahut më ndihmoni se duan të Profetë sallallahu aleyhu sallam ju përgjith, po, eja, se akoma nuk e kemi firmozur marveshen. Por suhelja këtheu, kjo është pika e parë të cilën duhet të respektosh, për zotin, nëse du të apranosh, nuk ka marveshe mes nesh. Profetë sallallahu aleyhu sallam ju drejtu e suhelit. O suhel, lere për hatrin tim, kur e a ja këtheu suhelit? Profeti sallallahu alejhi wasallam i u dretuat her djalit e Suhelit, O Abu Jendel, duro se Allahu do t'jap zgjidhje ty dhe të qjerëve si ti. O Jendeli habituri tha, a do të më lini që të më kthejnë përsëri në fenë e tyre? Profeti sallallahu alejhi wasallam i u përgjigj, O Abu Jendel, ne kemi ndërtuar një marrëveshje me ta dhe nuk mund ta shkelim atë. Tere sa Abu Jendeli priste që ta marrin përsëri Nesën në e sa në nëshkrui marvesha, Omer i ben Hatabi afrojët prane Bu Gjendelit dhe duke tundur shpatan i tha U Ebu Gjendel, babaj mund të vritet për hirit Allahut. Ebu Gjendeli nuk e akëtheu përgjigje. Omer i tha përsri, për Zotin, nëse Hatabi, babaj im, dhe të ishte gjallë edhe të kishte mbajtur këtë qëndrim, Omeri për veten dhe të kishte vrarë. Ebu Gjendeli e pa në syu dhe i tha Por se nuk e vret ti Omer, Omeri ia ktheu, pasi nuk dua të shkel udhrin e të dërguarit Allahut. Abu Xendeli u përgjigj, "Edhe unë nuk dua ta shkelni udhrin e të dërguarit Allahut." Pasi marrveçë u shkrua dhe ranë dakord rreth pikave që përmbante, Omer ibn Atabi shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha i zemëruar, "A nuk je me të vërtetë i dërguari i Allahut?" "Sigurisht, ju përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam, Anuk jemi në drejt dhe kundështarët tan në të kot? Sigurisht, ju përgjigj Profeti sallallahu alejhi wasallam. Atëher, pse të treguohemi të dobët para tyre? E pyet ju Omeri. Profeti sallallahu alejhi wasallam ju përgjigj. Un jam i dërguari i Allahut, nuk i shkel udhat e ti dhe jam i bindur se ai do të na ndihmoj. Omeri pyeti përsëri. A nuk nga premtove që dhe vizitojmë qabën dhe dhe bëjmë të avafrët saj? Sigurisht, ja këtheu profetisë S.A.S. Por, nuk a premtove këtë vitë të jeshe bindur se dhe të të vizitojsh dhe dhe bëjmë të avafrët saj. O meri, më pas shkoj të ke Bubekri dhe ja tha të njëtë atë fjallë. Bubekri, ju përgjith, a i është i dërguar i Allahut, nuk ishkel udrat e ti dhe a i dhe të ndihmoj. Prandaj, bindhu se ai është në të drejtë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk e harronte qëllimin e tij kryesor, dhe për të arritur atë ai sakrifikonte gjatë rrugës. Është një lloj sikur të nisim për të arritur në një qytet. Rruga për atë sigurisht që ka edhe kthesa. Nëse do të ndaleshim te çdo kthesë, dhe të refuzonim të ndjekim rrugën, pasi ajo po na çon te majta apo djathta, dhe jo drejt rrugës për në qytet. Nëdot mund të arrinim atje ku dëshironim. Pikërisht, këtë ndiqte profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk i intereson kthesa nga rrugës, por e ndiqte atë kthes nëse i shërben te qëllimi. Pas një që xlokamor vësha, profeti sallallahu alejhi dhe sellem u kërkoi shokove të tij që të ruanin flokët dhe të thënë kurbanët, por asnjëri nuk lëvizi nga vendi. Ai urdhëroi edhe 2 herë tjera, por asnjëri nuk lëvist. I mërzitur Profetis S.A.S. hyri në qadrën e ti ku ishte grua e ti u Museleme, të cilës i tha Të humbure njërzit, Muselemi i tha, që të sohoj dërgori Allahut Dilti i pari dhe fillot të ruash flokët, kur të të shohin ty edhe ata do të veprojnë ashtu Atëherë, Profetis S.A.S. doli dhe i roj flokët e ti Të dit njërzit e që irë filluan të ruajnë kokën, sa që irë filluan të gjakos në njëri tjetërin nga inati që kishin se nuk vizituan Qabe. Tregojnë, nuk i kuptuan pasojat e kësaj marrëveshje vetëm pas një viti. Kjo pas si filluan njerëzit të pranonin Islamin dhe të dëgjonin fjalët e Allahut, pasi tani nuk kishte kusht të pengoj. Vetëm gjatë një viti numri shumë fishoja. Muslimanët që ishin në Hudaybiye ishin 1400, kurse 2 vite më pas, kur u nisën drejt Mekës, numri i tyre ishte 10000. Umeir radiyallahu anhu tregon, kështu kjo marrveshje ishte fitoria më e madhe në historinë e Islamit. Për Zotin, kanë dhënë lëmosh, kanë magjëruar dhe liruar sklever me qëllim që Allahu të mëfal fjalët që ja thash profetit sallallahu alaihi wasallam. Ja të rogsa kthimit profetit sallallahu alaihi wasallam i ushpall surja Fath. Ayeti parë i cili ishte: Ne ty të dham, vendosëm për një fitore të sigurt e lëfet një dhe qëllime e fitore njështë e pikërisht kjo marveshe e cila më pas u quajt marvesha e hudejbijes karakteristike këse marveshe pa që nëse kurani e quajti fitore pra arritja e pa që si pas kurani të shfitore vetë omeri kër e dëgjoj këtë ajet e pyjti profetën sër Allah a.s. a fitore është kjo ojë dërguar i Allahut? po dhe pojdih ai. Atëru te cuo mëringa shçecimi dhe zemërimi që kishte kapluar. Pasi kishte kaluar një kohë, vjen një burrë e Bubesirit nga Mekka dhe kërkon profetes sallallahu alejhi dhe selam që ta mbajnë në Medinë. Por profeti sallallahu alejhi dhe selam i tha që ne kemi në shkruar një marrveshje që të mos mbajm asnjë nga muslimanët që vijnë nga Mekka. Ngatko vijnë dy veta nga Mekka për ta kthyer përsëri atje. Profeti sallallahu alejhi wasallam e dërzoi Ebubesirin tek ata dhe të tre u nisën për në Mekë. Në rrugëse Ebubesiri arriti t'ia marrë shpatën njëri prej tyre dhe e vraru. Kuse tjetri arriti t'i shpëtoi dhe u nis ditë në Medinë. Me të arritur te Profeti sallallahu alejhi wasallam ju ankua për Ebubesirin. Profeti sallallahu alejhi wasallam ia ja ktheu se marrëveshën e respektoi duke dërzuar. Kuse vet Ebubesiri tha O e dërguare Allahot, të e respektojë marveshen dhe nuk ke pëse ndihesh fajtorë, të një unja milirë dhe të veprojë si dua. Profetës sërë Allah o sëlem u thotë të pranishmëve. Ky do të bëndë të namin nëse do të kishte njëres të tjerë me vete dhe më pas heshti. Bobesiri sigurisht që nuk mund të qëndronë të në Medinë. Për këtë doli dhe filloj të azër rrugën karvanëve të koreshëve, ve nuk i lejonte të, të kalonin. Më to bashkuan dhe Abu Jendel ibn Amrri. Duke dëgjuar mbi këtë shumë muslimanë që nuk kishin pasur mundësi të largohen nga Mekka, filluan të bashkohen me Abu Besirin dhe të përbëjnë problem për karavanën e tregtarëve kurësheve. Të, të zënë gustin nga kjo, kurëshe dërgojnë Abu Sufjanin për të kërkuar profetit Sallallahu alejhi dhe selam që të pranojnë muslimanët që ikin nga Mekka, me qëllim që të shpëtojnë nga Abu Besiri. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem më njëherë i çon një letër e Bubesirit, ku i kërkonte të vinë në Medinë. Kur letra i arriti Bubesirit, kishte vdekur apo e varrosnin. Kështu e morën letrën e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem e vendosën mbi krahorin e tij, ve varros. Autori tekstit Amr Khaled, lexoi Chenan Ismaili, ilustrimi artistik Florent Rustemi.